232. Gnosa maniheană Maniheismul este, înainte de toate, o gnosă și ca atare face parte din marele curent gnostic pe care l-am prezentat. Dar spre deosebire de alți întemeietori de secte, Mani s-a străduit să creeze o religie universală, accesibilă tuturor și nu limitată la un învățământ ezoteric rezervat inițiatorilor. El recunoaște valoarea anumitor religii anterioare, dar le consideră incomplete. Pe de altă parte, el proclamă că a integrat în biserica sa esențialul tuturor scripturilor și tuturor înțelepciunilor. Citez. Așa cum un fluviu se unește cu altul ca să formeze un curent puternic, la fel s-au adăugat vechile cărți scripturilor mele. Și ele au format o mare înțelepciune așa cum nu au existat în timpul generațiilor precedente. Încăi citatul. Într-adevăr, Mani acordă un rol eminent lui Isus și își apropie ideea paracletului. El împrumută din India teoria transmigrației sufletelor și mai ales el reia ideile centrale iraniene, în primul rând dualismul lumină-întuneric și mitul eshatologic. Sincretismul era un sindrom caracteristic epocii. În cazul lui Mani, erau și o necesitate tactică. El voia să-și întinde biserica spre cele două extremități ale Imperiului Persan. El a fost deci obligat să utilizeze limbajele religioase familiare atât regiunilor din răsărit cât și celor din apus. Totuși, în pofida elementelor aparent heterogene, maniheismul prezintă unitatea interioară a unei creații puternice și originale. Religia universală, ca și budismul și creștinismul, maniheismul era obligat să fie la fel ca și aceste două biserici misionari. După manii, predicatorul trebuia să rătăcească perpetu, în lume propovăduind doctrina și călăuzindu-i pe oameni într-o adevăr. În sfârșit, punându-se și aici în acord cu Zed căsul, maniheismul este o religie a cărții. Ca să evite controversele și ereziile care au zguduit zoroastrismul, budismul și creștinismul, manii a redactat el însuși șapte tratate care constituie canonul. Cu excepția primului, Shabu Hragan, pe care l-a compus în persana medie, celelalte au fost scrise în limba siriacă sau în aramaica orientală. Din această masivă operă s-a păstrat foarte puțin și doar în traduceri, dar numărul și varietatea limbilor în care aceste fragmente au ajuns până la noi, zogdiană, coptă, turcă, chineză, etc., proclamă succesul fără precedent al propovăduirii maniheene. Ca în toate gnosele, cum este și în cazul Samchiei yoga și budismului, înaintarea către eliberare se deschide cu o riguroasă analiză a condiției umane. Prin simplul fapt că trăiește pe acest pământ, adică posedă o existență întrupată, omul suferă, adică este pradă răului. Eliberarea nu poate fi dobândită decât prin gnosă, singura știință adevărată, cea care mântuiește. În conformitate cu doctrina agnostică, un cosmos dominat de hău nu poate fi opera lui Dumnezeu transcendent și bun, ci a dușmanului său. Existența lumii presupune, deci, o stare anterioară, precosmică, la fel cum condiția patetică de căzută a omului presupune o situație primordială beatifică. Esențialul doctrinei manihene se poate rezuma în două formule. Cele două principii și cele trei momente. Nota 20 Conform unui text din Turfan, cel care, citesc, voia să intre în religie, închei citatul, trebuia să știe că există două principii de absolut deosebite, lumina și întunericul și trei momente. Momentul anterior, când lumea nu venise încă într-o ființă și când lumina era despărțită de întuneric, momentul median, intermediar după ce întunericul a asaltat tărâmurile luminii și, în fine, momentul posterior, când cele două principii se vor despărți din nou. Închei nota. Or, aceste două formule constituie totodată temeiul religiozității iraniene postgatice. S-ar putea deci spune că maniheismul este expresia iraniană în epoca sincretistă a gnosei. Pe de o parte, Mani a reinterpretat anumite concepții tradiționale iraniene. Pe de altă parte, el a integrat în sistemul său numeroase elemente de origini diverse, indiană, iudeocreștină, gnostică. Pentru credințești, maniheismul nu furniza doar o morală și o metodă soteriologică, ci și mai ales o știință totală absolută. Salvarea este efectul inevitabil al gnosei. Cunoașterea echivalează cu o anamneză. Adeptul se recunoaște ca o părticică de lumină, deci de natură divină, căci există o consubstanțialitate între Dumnezeu și suflete. Ignoranța este rezultatul amestecului spiritului cu trupul, a spiritului cu materia, concepție dominantă în India și în alte părți începând din secolul al V-lea înaintea erei noastre. Dar pentru manii, ca și pentru toți maestrii gnostici, gnosa răscumpărătoare comporta în același timp cunoașterea istoriei secrete sau uitate a cosmosului. Adeptul dobândea salvarea pentru că cunoștea originea universului, cauza creării omului, metodele folosite de prințul Întunericului și contra metodele Tatălui Luminii. Explicația științifică a anumitor fenomene cosmice, în primul rând a fazelor lumii, îi impresiona pe contemporani. Într-adevăr, în marele mit cosmogonic și eshatologic elaborat de mani, natura și viața juca un rol important. Drama sufletului se oglindește în morfologia și destinul vieții universale.